God dag kamrater. Välkomna till MD Radio, motståndets röst 88 MHz. Det är dag söndagen den 25 september. Mitt namn är Robert Almgren och jag sänder för NDUs nationaldemokratisk ungdomsräkning idag. Dagens program kommer dels att handla om NDUs besök hos Giovanni Padani- i norra Italien som är ungdomsförbund till det nationella regeringspartiet Lega Nord. Och det så kommer jag även hinna tala lite om NDs framgångsrika torrmöte i Södertälje med anledning av invandrarupploppen som är i rum där en vecka tidigare. Jag tänkte då börja med att tala lite om NDUs besök i norra Italien hos Giovanni Padani. Efter att ha fått en sen inbjudan om att få delta och tala på en festival anordnad av Movimento Giovanni Padani, det norditalienska separatistpartiet Lega Nords ungdomsförbund i den italienska staden Brescia, begav sig dels jag eh, samt NDUs organisatör Patrik Forsen i väg till det sydeuropeiska landet. Den sena inbjudan ledde till att resan var tvungen att förlängas så att den gick via Rom istället för Milano. Dock uppvägde det vackra landskapet och det strålande vädret tidsförlusten. Dock så var det ju lite tråkigt att se att särskilt nära Rom och även vid Milan så var det väldigt mycket av element som man ser till exempel i Stockholm- och i andra europeiska storstäder, det vill säga mycket graffiti, så kallade ungdomsgäng, eller mer rättare sagt svarta gäng, mexikanska gäng och liknande. Men när vi väl kom fram till Brescia på fredskvällen den 2 september så mötte Matteo Michelli, MGPs organisatör över Brescia, upp oss och hälsade oss välkomna till staden. Den första festivalens tre dagar hade precis börjat varpå vi beger oss till festivalområdet. När vi kommer fram visade det sig att vi är några av de första besökarna och vi får en chans att tala med några av personerna som organiserade festivalen. Allt eftersom anlände fler och fler personer och snart är hela festivalområdet fullt med glada stadsbor och tillresta MGP-aktivister. Och... Eh, jag måste säga att det var en imponerande syn När vi kom fram eh, Dels så hade de stora Hoppborgar och lekplatser För barnen som hade kommit till platsen eh, Och i köket så arbetade inte mindre än 15 personer eh, Och från menyn kunde man välja Mellan minst eh, 15-20 olika Maträtter eh, Efter att ha blivit bjudna på välsmakande traditionell norditaliensk mat så fick vi chansen att uppleva den mycket, mycket duktiga troubaduren Charlie Cinelli som är något av en lokal kändis i Brescia. Trots att vi inte förstod mer än några få ord av det som Cinelli framförde så uppskattade vi ändå den vackra musiken. MGP hade förutom NDU även bjudit in representanter från separatistpartierna Vlams och jung Bayernbund. Efter Kinellis framförande passade vi på att träffa representanterna från de båda ungdomsförbunden, med vilka vi skulle tillbringa de närmaste dagarna Och Vlams Belang är ett parti som Nationaldemokraten haft ett nära samarbete med, eller nära kontakt med i alla fall de senaste åren även innan de bytte namn till Vlams Belang. Tidigare hette de ju Vlams Block. Men efter att de blivit förbjudna Trots eh, Deras enorma stöd från befolkningen I Belgien Så eh, Lyckades man förbjuda dem Med anledning av att de skulle vara så rasistiska Och då får vi tänka på att Vlams Block eh, Numera Vlams Belang Är ett parti som har En ännu mildare Och ännu snällare Retorik än vad nationaldemokraterna har så att eh, de har verkligen fått uppleva ett åsiktsförtryck som vi ännu inte kunnat skåda i Sverige som tur är men det är mycket möjligt att det kommer men hur som helst, efter att de bytt namn till eh, Vlaams Belang så har de ökat ännu mer i valresultaten och blivit ännu större än vad de var innan vilket är ganska imponerande med tanke på att när vi var besökte dem i Flandern för ett par år sedan så ägde de i princip staden. Med enorma offentliga regeringskontor och eh, en otrolig kader och eh, väldigt professionella organisatörer med studentföreningar och allt möjligt. Efter Sverige du söker, men vad finns det idag? Är det verkligen denna förpestade stad? Kanske finns det i riksdagen där våra herrar Är stora i orden, men för sanningen skärar Där det som är sant mals ner i flisor och Orden blir som och för skönade dinsor Kanske finns det bland fria val Och skenheliga politikers förvirrande tal Och allt det får mitt hjärta tyngas ner för svenskarnas Sverige, det finns inte mer Lönnbedrägeri och prostitution Skina sylantor och korruption Det är kriminellt Sverige är multikulturellt Multikulturellt Ja, våra Sverige är multikulturellt efter Sverige du söker men det finns inte kvar, hemma som grunden sedan länge det har. Folk i min till inte har skridit och alldeles moralt i socialt blodet blivit. Kärlek, skönhet och moral att förr om länge spöken ingen vill veta av Det svenska folket om det det ens nämner, en sak i världen som de mest av allt skrämmer och alltid folk med hjärtat tyngas ner. För svenskarnas Sverige, det finns inte mer. i och prostitution du går. Skena sålant och korruption det är kägnet. Sverige, ja, Sverige är multikulturellt. Multikulturellt. Jag tror att Sverige är multikulturellt. Om det inte händer något snart Så är det nog för alltid för sent Den svenska mannen han blir kaffebrun Asiatisk med i den svenska frun Då har ni det klarat men får ni nog när den sista svensken bor på ett sol I Europa det är ju så flott Välkommen, välkommen till våran folk -kompott. Allt det får mitt hjärta tyngas ner. För svenskarna, Sverige, det finns inte mer Längd drägeri och prostitution Skena sullanter och korruption, det är kriminellt Sverige är multikulturell. Jag multikulturell. Ja, våra Sverige är multikulturell. Och Sverige har plundrats, det har givits bort Ett värre öde det ej kunnat fått Vår kultur och historia, jag den skriver i hon, Så att den ska passa just dem. Jag hör dem skratta, hona och skända Men på min stolthet kan det ej ändra Även om jag ingen framtid med sig Och kämpa för Sverige finns inte mer Så kommer jag stå som sista man en sista kämpe för mitt fädernes land För det kan aldrig tysta min röst Det brinner låga ut i mitt bröst Att Sverige svens förblir Att Sverige svens förblir Att Sverige svens förblir. förblir och därför kämpar vi Så träffade vi även... Eh... Så sagt, representanter från eh, jung Bayernbund som är ungdomsförbundet till eh, ett bayerskt separatistparti som ville som vill skilja sig från Tyskland. Och eh, det ungdomsförbundet hade vi inte lika mycket gemensamt med då eh, vi inte ser någon anledning till. Att, till varför vi ska splittra ett enat rike som Tyskland. Och, eh, dessutom tyckte de väldigt illa om eh, det parti som vi har mest samarbete med i Tyskland. Det vill säga NPD. Vår nationaldemokratiska motsvarighet där. Men det var ändå väldigt intressant att tala med dem. Vi lärde oss väldigt mycket och vi kommer definitivt att hålla kontakten för att få veta mer om vad som pågår i landet och särskilt då inom Bayern. Efter en mycket trevlig kväll begav vi oss tillsammans med de övriga utländska gästerna till den närbeläggna staden Lonato där vi skulle inkvarteras på ett bed and breakfast. Det här hotellet var dock inget vanligt hotell utan det är alltså ett hotell som är ägt av Lega Nord. Så att det fina hotellet vi blev inkvarterade på var alltså deras eget hotell. Vilket var väldigt imponerande. Och vi kunde stanna där hur länge vi ville medan vi besökte dem. Dagen därpå visade sig att vi på allvar skulle få uppleva den kända italienska gästfriheten. Våra norditalienska världar tog med oss till Lago di Garda som är Italiens största insjö där vi umgicks, badade och utväxlade idéer och erfarenheter. Efter denna natursköna upplevelse med både chans till att spela volleyboll, sola, bada, åka vattenskoter med mera så var det åter dags att vända tillbaka till festivalområdet. Och trots ett häftigt oskväder slog nästan lika många lokalbor upp på festivalen. Och antalet besökare nådde strax över ett tusental. Och efter att vi intagit ytterligare ett mycket välsmakande och uppskattat mål, eh, var det dags eh, för mig att tala. Och eh, jag höll då ett tal på engelska inför. Det närmare tusentalet eh, lägen nordaktivister och ungdomsaktivister som var på plats. Och jag koncentrerade mig då på att eh, förmedla lite mer om vad vi nationaldemokraterna och ännu står för. Det vill säga mycket om det etnopluralistiska konceptet med att vi anser att alla folk har rätt till liv. Vi beskriver också vikten jag talade också om vikten av att vi faktiskt erkänner att det finns olika folk. Och att de biologiska skillnaderna är det absolut viktigaste i skapande av kulturer och i bibehållande av mångfald. Och jag talade om vikten av att vi tillsammans kämpar för ett nationernas Europa. Där de europeiska folken tar tillbaka sin identitet. Som tillmångt och mycket stulits från dem genom det överstatliga projektet EU med mera. Vidare så vi jag att de nationella krafterna i Europa måste göra en gemensam front för att krossa den europeiska unionen. Som annars hotar att kväva våra nationalstater. Och eh, utan att vara alltför självgod. Mitt tal drog många applåder även innan det översattes från engelska till italienska vilket också visar att vi står väldigt nära lägga Nord i deras undersförbund rent ideologiskt På söndagen den sista av festivalens dagar startade tidigare och höll på länge Innan delegationerna från Flandern och Bayern begav sig hemåt han vi på nytt ha mycket givande diskussioner där vi bland annat gavs tillfälle att presentera vad vi i den svenska nationaldemokratiska rörelsen arbetar med. Samtidigt fick vi en bättre inblick i hur läget är i Flandern efter att landsblock förbjudits. Och hur det, nu och hur det numera gick för dess fortsättning med landsbelang. Som jag berättade om tidigare. Jag fick även chansen att intervjuas av Lega Nord's TV av en av deras viktigare representanter Stefano Corti förutom att de har så har de även en egen dagstidning som heter La Padania, som ges ut i hela Padania och i princip hela norra Italien Du förvånas att jag med en fackla står Istället för att med stömen går Du förvånas att jag en banderoll Genom gatan bär Och att jag vågar säga som det är Min fackla lyser för tusenden man Som inget arbete finna kan För alla män och kvinnor utan hopp så finns jag här Vars framtidigt bika åt statens biljar För det lyser jag upp den natt Det som alltid slå var tyngda utav skatt Som tack står det nu arbetslösa Nu när allt skärs ner När allt finns maximerar behövs det inte mer Jag står här för arbeten utan hopp Vars till arbete nu har glömts bort att en gång byggde upp När i vårt land För handhållde jag facklan i min hand In i alla mörka hör tränger mitt ljus Långt in i korruptionens hus När det som styr bestämmer om vad som är oss ska ske Bländar jag med facklans Jag lyser för det blinda som jag kan se Att väggen du har valt jag den är fel Det som planerats under framtiden På bekostnad av allt blivit Arbetslösa alltså som varken tack eller löp och se. Så att ingen mer ogenerat säger kan Allt detta går mig ändå inte an Även om det imorgon kan bli deras tur Därför bär jag facklan i er och skur Att ingen behöver stå och kall För att det är fel man fick och hamnar skall Att svenskar vaknar upp och ser vad som har hänt med hans land Tills dess så bär jag i min hand Tills dess så bär jag facklan i min hand på söndags eftermiddagen reste de övriga delegationerna hemåt, medan vår delegation skulle stanna ända tills på onsdag. På kvällen bekantade vi oss med några aktivister från Giovanni Padani, som lovade att visa oss runt i Brescia dagen därpå. Brescia visade sig vara en mycket vacker stad med cirka 500 000 invånare. Vi besökte även den stora fästningen i Brescia och därifrån kunde vi skåda ut över den stora staden som är belägen precis vid randen till Föralperna. Och Brescia har anor tusentals år tillbaka i historien. Och på vår hemsida www.ndu.nu så kan ni se bilder eh, från vårt reportage på eh, den vackra utsikten som vi kunde skåda där. Otroligt vackert. Och eh, vi fick chansen att lära oss en hel del om deras historia och eh, uråldriga anor som de har lyckats bevara. Under tisdagen visades vi åter runt i det vackra kulturlandskapet. Vi besökte bland annat eh, Dessensano- en vacker stad som breder ut sig vid södra kuststräckan av Lago di Garda. Våra italienska vänner berättade att prostitutionen i denna stad är mycket utbredd och att de flesta prostituerade är kvinnor från öststaterna. Som tack vare den stora marknaden i staden lyckats tjäna så mycket pengar att i princip alla, alla av lyxhusen i centrala staden numera ägts av kvinnor och män med kopplingar till prostitutionshandeln. Vilket är ett stort problem och något som lägger Nord starkt motsätter sig. Under onsdagen besökte vi Solferino som 1859 var krigsskådeplats för ett av dåtidens blodigaste slag. Det var i den staden som Henry Dunant grundlade Röda Korset efter att ha bevittnat den massiva slakten som de österrikiska och italienska arméerna tillfogade varandra. Efter slaget visste man inte vad man skulle göra med alla kropparna och för att hedra de stupade byggdes därför ett stort mausoleum där dödsskallarna staplades på varandra längs väggar som sträckte sig tiotals meter uppåt. På stora vackert utsnidade tavlor står det på de stora europeiska språken. I livet var de fiender men i döden är de alla bröder. Denna vackra dessa vackra poetiska rader är inte direkt något som man idag förknippar med Röda Korset som snarare springer med i maktens led och gör allt för att stöda alla folk utom just de europeiska, svenska eller vita folken. Men resan var sammanfattningsvis lyckad på flera avseenden. Dels återupptog vi kontakten med Lega Nord och Vlaams Belang. Och dels lärde vi känna den norditalienska kulturen, historien och befolkningen. Och trots en del politiska skillnader kom vi väl överens med våra italienska värdar. Jag tänkte bara gå till sammanfatta lite om Lega Nord och Landsblang. Grunden till det som idag är Lega Nord lades av Umberto Bossi, Lega Nords nuvarande partiledare. Detta omkring 1980. Lega Nord fick sitt stora genombrott i början av 1990-talet då den italienska politiska scenen radikalt förändrades. 94 ingick Lega Nord i regeringsbildandet. Det första regeringsbildandet utan kristdemokraterna sedan Mussolinis fall. I regeringen ingick Lega Nord med Forza Italia, Berlusconi's parti och Allianza Nationale, ett parti med rötterna i den italienska fascismen som många ser som en arvtagare till MSI, Movimento Sociale Italiano. Leganord lämnade dock regeringen efter nio månader. Efter att partiet lämnat regeringen blev det allt mer isolerat. Men nu ingår partiet återigen i den italienska regeringen tillsammans med Forza Italia och Allianza Nationale Samtidigt sitter de med i den oberoende och demokratiska gruppen i Europaparlamentet tillsammans med bland annat Svenska Junilistan något som väckt stor uppmärksamhet i Sverige Lega Nord är ett federalistiskt parti som allt starkare förespråkar en norditaliensk stat Padania För en utomstående betraktare kan detta lätt ses som mer en viss skepsis men den norditalienska och syditalienska kulturen och historien skiljer sig faktiskt mycket från varandra. Trots att Norditalien inte har haft en enhetlig kultur har och Bossi lyckats skapa en padansk identitet. Något han är mycket hyllad och älskad för i Norditalien. Och Vlams Belang, Vlams Belang, det vill säga flamländskt intresse, delar de grundläggande separatistiska dragen med Lega Nord- de vill separera den belgiska staten som idag består av Wallonien och Flandern. De har varken ett gemensamt språk eller en gemensam kultur. Samtidigt är de, liksom Lega Nord, invandringskritiska och starkt etablissemangskritiska. Blandsbelang är en fortsättning på Blans block som förra hösten klassades som rasistiskt av den belgiska domstolen. Partiet är det största i Flandern och har efter ombildningen till Vlans Belang ökat i sympatier. Även om ändå vi inte delar alla de åsikter som Lega Nord och Vlans Belang har ser vi det som positivt att även i fortsättningen upprätthålla en kontakt med de båda partierna och dess ungdomsförbund. Vi har mycket att lära av dem och deras sätt att kunna skapa starka identitetsrörelser. Däremot håller vi inte helt med i alla deras utrikespolitiska ständestaganden. Särskilt vad gäller deras syn på zionism och kriget i Irak som de tyvärr, särskilt i Italien, trots de ökade bensinpriserna fortfarande tror beror på oljan. Eh, en förklaring till Leganords ovetande i denna fråga kan delvis bero på att av Italiens sex kanaler så ägs tre av dem av Silvio Berlusconi som dessutom är en god vän med George Bush. Det är så att Vi lärde oss mycket av varandra och jag är övertygad om att med vårt ännu starkare samarbete som vi har idag så kommer vi nog kunna närma oss väldigt många frågor. Och det känns stärkande att veta att så många bra nationalister kämpar både i norra Italien och i Belgien för vår frihet och oberoende. Du sitter mitt emot mig och jag ser på hela dig Du var på ett bekymmer, vill du berätta det för mig? Du säger att det finns ingen mening med något mer Livet här omkring oss känns så värdelöst mer. Att det goda och det vackra nu är taget från vår värld Lyssna nu på mig kamrater noga här vackert är landet som du bor i Vackert är barnet i din arm Vacker är flickan som jag älskar Hon håller hjärtat varmt Vackra är i solen Och vårt norr i djupant snö vackert är en sommarhimmel Svenskt hav och skärgårdshör och vackra är kamratskap som fyller hjärtat mitt Vackra är glada barnaögon, svenska folkets stolt och fri. Jag kan så väl förstå att man ej horkar mer ibland Men det hänger på din vilja om du är stark för land Även jag kan vara nere och inget glädja mig då Ändå finns det ju kamrater och hoppet vänder åter så Och ser i fjärran goda tecken och nytt håll Lyftes jag då upp och livet känns återgått Vackert landet som vi bor i, vackert är barnet Vackra är flickan som jag älskar, hon håller hjärtat varmt. Vackra är hängarna i solen och på norr i djupan snö. Vackra är en sommarhimmel, svenskt hav och skärgårdskön. Och vackra är kamratskap som fyller hjärtat mitt. Vackra är glada barnärgång, svenska folket stolt och fri. Kära vän, sluta gnälla, lyft blicken uppåt då Skratta åt dina små sorger, strunta i dem, låt dem gå Än finns det goda tecken och solen lyser oss upp på Och lycklig och till kommer du vidare att gå Helt enkelt ge upp kamrat det får du ej för blott med hopp och vilja kan det goda resa sig Vackert är landet som du bor i, vackert är barnet i din arm Vacker är flickan som jag älskar, hon håller hjärtat varmt Vacker är hängarna i solen och vårt norr i Vacker är en sommarhimmel, svenskt hav min skär och O vackra kamratskap som fyller hjärtat mitt Vackra är glada barnaögon, svenska folket stolt och fri O vackra kamratskap som fyller hjärtat mitt Vackra glada barnaögon, svenska folket stolt och fri och Nu tänkte jag även passa på att berätta lite mer om eh, Nationaldemokraternas torgemöte som hölls i Södertälje för helgen. Ändå eh, tog jag också i torgemötet och eh, som sagt, jag spred många lögner och eh, många märkliga idéer av våra motståndare om vad som egentligen ägde rum den här dagen. Så jag tänkte ta berätta lite om det ur. NDUs perspektiv Söndagen den 18 september bara en vecka efter de omtalade upploppen där ett gäng med invandrare hade angripet en ung svensk tjej med stenar, sparkar och smedelser varav polisen försökte hjälpa flickan vilket ledde till ett massivt upplopp av invandrare i alla åldrar mot polisen och senare även med en väpnad attack mot polisstationen i kommunen där även flickan befann sig. Så höll nu Nationaldemokraterna en vecka senare ett torrmöte i det invandrare täta Södertälje och en av partiets starkaste lokaldelningar. där vi även är representerade med mandat i kommunfullmäktige. NDU deltog givetvis också med en delegation. För att sätta lite press på media och polismyndigheten så lade ändå upp en banner om vår tilltänkta demonstration redan på torsdagen. Men det var först efter att vi fått polistillståndet på fredagen som vi egentligen kunde börja mobilisera. Och på två dagar så lyckades vi få ihop i alla fall runt 50 personer. Varav ett tiotal av aktivisterna själva är boende i Södertälje. Inklusive partiets riksorganisatör Mark Abramsson. Vilket ändå är ganska bra med tanke på situationen och den korta tidsvarsen. Vid hjälp på plats vid Folkets hus så ställde deltagarna upp i två täter med fanor och plakat med budskap som Syrianer har rätt till ett eget land. Det har svenskarna också. Eller Att skjuta med automatvapen mot en polisstation är inget pojksträck. Och till exempel stöd polisen. Efter en kort genomgång så började vi gå till platsen för torrmötet. Våra deltagare var propert klädda och gick disciplinerat i trupp, vilket utgjorde en stark kontrast mot det skumma vänsterelement som vistades i området. När vi väl komme fram till politikertorget och den stora scenen så möts vi av cirka 300 åskådare som slutade upp för att lyssna på våra talare. Åskådarna bestod främst av svenskar och syrianer samt ett tiotal vänsterextremister. Medan vi satte upp banderollen och ljudutrustningen så passade några av våra aktivister på att dela ut flygblad till åhörarna vilket uppskattades av de flesta förutom av en vänsterextremist som bröt ihop och började gråta samtidigt som hon pekade finger och skrek Nasse svin åt oss. Vilket fick de flesta på plats att höja på ögonbrynen. När utrustningen väl var på plats så kunde mötet börja. Och även jag själv eh, han håller ett kort tal för NDUs räkning. Som du kan läsa på vår hemsida www.endu.nu. Efter halva mötet så dök ett antal vänsterextremister till upp. Kanske ett hundratal. Men de hindrade av kanske tre eller fyra polismän samt ett tunt plastband som gick över gatan. Det enda vi hörde av dem var gälla rop som aldrig riktigt gick att urskilja vad de betydde vilket kanske var lika bra när de ändå inte brukar ha något vettigt att framföra. Efter det mycket lyckade torgmötet som nu kan läsa mer om i sin helhet på www.nd.se så började ganska snabbt de etablerade medierna att ösa ut lögner om hur mötet hade gått till och gå stöd till de små röda låtsasrevolutionärernas drömmar om hur, du, hur de önskar att det skulle ha varit. Jag tänkte bara ta upp några roliga detaljer om vad dessa förlurar själva säger på sina egna forum. Rödingarna slår sig bland annat på bröstet för att de fick med sig, citat, en massa syrianer. Samt att citat Svartskall enade sig med blonda antifas mot nassarna I själva verket så fick de bara med sig några småungar som ville bråka De flesta syrianer på plats var dock där för att lyssna på talen Läsa våra tidningar och flygblad Och ett flertal av dem nickade med och applåderade under våra tal Faktum är att nationaldemokraterna har vunnit många röster från just seriösa syrianer i kommunen som insett att de också drabbas av en fortsatt massinvandring samt att vi, till skillnad från de styrande, vill låta dem behålla sin kultur och även verka för att de själva ska få ett eget land i framtiden. Dessutom erkänner vi och förkastar det massmord som genomfördes i början av 90-talet mot deras folk av bland annat turkar Samt att vi också, liksom de motsätter oss massinvasionen av islam. Men nog fick vänstern med sig ett par i syrier i 15-årsåldern. Det också lugnade de ner sig när deras pappor sa dem. Vad gäller kvinnliga antifascister så fanns där ett par stycken lätt överviktiga flickor, eh, troligtvis flator, som stod och gapade. Vilket gjorde lika många syrianer som svenskar irriterade. Om ni lyssnar på talen på vår hemsida så kan ni höra ett par jävla flickröster i bakgrunden som gapar lite då och då. <hör> I natt stark du en gång Och ska du åter bli. Fienden växer sig stark när lika så Vi kämpar för frihet och rätt Och segern ska vi få Motståndsmann Träner fram Motståndsmann Träner, fram. Motståndsmann, Träner, fram. Motståndsmann, Träner fram. Motståndsmann Det fria vårat land Motståndsmannen, brände fram, motståndsmannen, brände fram, Motståndsmann. det befria vårt land. Främlingar som besatt vårt land ska jagas ut. Räddarna som de hjälper, deras tiden är snart slut. Vi svenska kämpar för vår rätt. Men vad ju ni Den som ser på förblir en fälla Han blir aldrig fri Motståndsmann där det fram Motståndsmann där det fram Motståndsmann Befria vårat land Motståndsmann där det fram Motståndsmann där det fram Motståndsmann Befria vårt land Förädare och andra kanaljer Inventar sin död Det är fiendensamt förvanter Jagar nöj dem i helvetets glöd Svenska fanan vajar så Så gul och blå Häll som i alla tider henne. Tror. Motståndsmann står, fram, Motståndsmann träder fram, modståndsmann, befriar vårat land. Motståndsmann träder fram, Motståndsmann träder fram, modståndsmann, befriar vårat land. På ett litet vänsterforum så kommenterar eh, rödingarna en del ur Vavrasukstal tal vår partisekreterare där han tar upp det löjliga i att media talar om ungdomsgäng när flera av förövarna är över 30. Eh, det svarar en röding på bland annat genom att kalla eh, mig för en eh, skägg i tjockis över 30. Ja... Att vänstern retar sig på mitt velansade skägg är väl ganska lustigt när ena hälften av dem antingen inte har klippt sig eller kammat håret under halva sin livstid det vill säga runt tio års tid medan andra hälften av dem ser ut som skinnbollarna gjorde på 80-talet en subkultur de mer än gärna fått över Det kanske fanns rödingar som var mer velansade men det gick dock inte att urskilja på grund av deras palestineskalar och maskeringar, eftersom de flesta av dem inte vågar stå offentligt för sina åsikter. Å andra sidan så har väl eh, det av de som inte var maskerade inga egna åsikter alls, utan ägnar sig mest åt att motarbeta den verkliga oppositionen till de styrande partierna, vilket är väldigt lustigt då de flesta av dem kallar sig revolutionärer. Men det är ändå kul att veta att vi nationella fortfarande sätter agendan, och bestämmer vad rödingarna ska ägnas åt härnäst. Att de har palestineskalar är också en ganska motsägelsefull detalj. Därför att de visar gärna solidaritet med kamelryttarna i Mellanöstern. Och med muslimska nationalister i deras kamp i sitt land mot sionisterna. Däremot så förvägrar de oss svenska nationalister. Att kämpa för vår rätt till Sverige. Och samarbetar. Utan problem, gärna med sionisterna i Sverige. Vad gäller min ålder så är jag dock bara 24. Lätt misstag av rödingarna då de flesta av dem bara omger sig med lätt förvirrade smådvärgar. Och vad gäller chockisar så ska de små runda vänsterflickorna nog låta bli ett i glashus. Men den tjockaste av dem alla får plats var givetvis rödingarnas egen bästa kompis- det vill säga den grovt överviktiga gubben Lockström från den svenskfientliga och starkt sionistiska tidningen Expo. Hon stod och filmade oss i sedvanlig ordning. Rödingarna förundras även över att vi som svenska nationalister hade en finsk fana med i tåget. Vilket visar att de inte bara troligtvis är lätt döva utan även korkade. Vi har aldrig motsatt oss invandring av nordeuropéer åtminstone inte någon skurrst, eh, mindre skala. Däremot motsatt vår starkt massinvandring av utom-europeer som negrer, asiater, muslimer, judar och dylikt. Vilket samtliga av våra talare poängterade flera gånger i talen. Men extremvänster skulle väl ändå aldrig fatta skillnaden. De kan ju trots allt inte ens se skillnad på tjejer och killar. Vilket i och för sig kan vara ganska förståeligt i deras led. Till vårt nästa torgmöte så borde de kanske skrika lite mindre och lyssna lite mer. De kanske kan lära sig något. Vad gäller att rödingarna skulle ha jagat oss från platsen så rör det sig bara om rena fantasier från deras sida. Vårt tåg gick lugnt och tryckt till tåget vilket polisen hade tagit sig frihet att utrymma för vår skull. Vilket givetvis var trevligt men knappast nödvändigt. Att rödningarna sedan skulle ha jagat oss som var kvar runt stan är ännu mer skrattretande. Vi knallade lugnt till bilarna medan de harmlösa rödningarna stod och huttrade bakom Farbror Och de som bodde i kommunen hade redan gått hem för dagen utan några som helst problem med små extrema röda tomtar. Det landet det sträcker sig Ända fram till himlens ram Det skiljer och breder ut sig Det är mina drömmars land Det är mina drömmars land De ljusa månens alla Fram som går. Gå, och lummiga skogars I landet som liv och skap Landet som liv och skap Hennes samor har sin bagga Långt bort i om tid Arbete och flit henne skapat Svett och blod givit henne liv Sätt och blod henne liv Hon är en välsignad stötta Som jag är av den min Generationer henne vårdans Och en dag så blir hon din Ja en dag så blir hon din Du må hålla fast vid henne Försvara henne med ditt liv Stå troget vid hennes sida I denna virga tid I denna virga tid I mörka dunkla dagar Stå hård och fast som berg Skulle fienden du till han trots sitt säga i dig detta landet. dock på grund av eh, tidsbristen på platsen eh, det drog över lite på tiden eftersom eh, eh, våra företrädare Vavrasuk och Mark Abrahamsson eh, hade lite mer att säga eh, än vad som var tänkt vilket givetvis var positivt men det gjorde tyvärr att eh, jag fick korta ner mitt tal ganska drastiskt så att eh, jag hade tänkt att läsa lite ur eh, det talet som jag skulle ha läst hela talet på plats. Kära Södertäljebor, först av allt vill jag tacka för det förtroende som givits oss av kommunens väljare sedan förra valet. Och de händelser som gick rum här under förra helgen visar tydligt att både Södertälje och Sverige som helhet är i större behov av vår politik än någonsin tidigare. Media har många lögner Om vad som hänt här i Södertälje Och otaliga lögner Om vårt parti Därför vill jag först av allt poängtera Att vi inte hyser något agg Mot vare sig syrianer Eller någon annan enskild folkgrupp. Men lika lite Som en syrian skulle uppskatta Eller tolerera Att någon kastar sten På en av deras kvinnor Och kallar henne hora Så kräver vi respekt för våra svenska kvinnor och vårt folk. Om det som kommer hit missbrukar vår gästfrihet och bryter mot våra lagar, då ska de ut. Ut ur våra samhällen, ut ur vår kultur och ut ur vårt land. Vid detta kan vi aldrig kompromissa. Ingen kvinna ska behöva bli kallad hora eller behöva oroa sig för misshandel, smädelser eller andra kränkningar. Och ingen, vare sig man eller kvinna, ska behöva bli attackerad för att han eller hon är svensk i sitt eget land. Vår politik handlar dock inte om vilken kultur eller folk som är bäst eller vem som är mest värd. Det handlar om att alla folk har en rätt till sin egen kultur, till integritet, liv, frihet och oberoende. Men däremot så har det inte alla rätt till Sverige. Knappt 4% av det som kommer till Sverige idag har verkliga asylskäl. Det vill säga, de är verkligen på flykt. Vi har inga problem med att hjälpa dessa människor som redan är här till dess att situationen blir bättre i deras hemländer. Och då ska de ha rätt till all hjälp de kan få för att kunna återvända. Men vad gäller de andra 96% av det som kommer hit så kan de betraktas som gäster under den tid de är här. Och ifall de kränker oss och vårt land genom att begå grova brott, då har de förbrukat vår gästfrihet och har då inget här att göra. Vår politik handlar dock inte om att kasta ut en massa människor ur Sverige eller om att stänga gränserna. Det handlar om att stoppa det mångkulturella vansinnet. Att stoppa den urspårade massinvandringen som varje år fyller hela städer med invandrare som vi inte har resurser nog för att ge ett jobb eller att föda genom socialbidrag. Vi vill stoppa de styrandes extrema politik som gjort våra samhällen allt mer otrygga och som skapar rotlöshet enklaver och konflikter. Vi vill säkra vårt folk och vår kulturs överlevnad så att vi åter kan bli ett land i världen, och inte hela världen i ett land. Vi kan integrera enstaka individer, men inte hela folkslag, länder eller städer. Att försöka integrera hundratusentals människor i Sverige per år är inte rättvist eller humant mot varken invandrare eller svenskar. Svenskarna ska inte behöva ge upp sitt land och sin kultur- för att uppfylla de regerande partiernas vision om ett mångkulturellt Sverige. Vi kan och vill inte heller tvinga alla de människor som kommer hit att leva efter nor våra normer och värderingar. Om vi istället inför en mer restriktiv, naturlig invandring då ökar också möjligheterna för de få som faktiskt vill bli en del av Sverige att bli det. Särskilt om det handlar om andra europeer som kommer från en liknande kultursfär. Men för de som kommer hit och vill bli en del av vårt samhälle så måste devisen om att ta seden dit man kommer att gälla. Nationaldemokraterna kräver trygghet och ordning på gatorna. Vi kräver att kriminella invandrare utvisas samt högre straff för våldtäkter och andra våldsbrott. Vi kräver även att svensk fientlighet juridiskt ska behandlas som ett brott, vilket inte görs idag. Till dess att vi lyckas avveckla det mångkulturella samhällsexperimentet som pådyras vårt folk så kräver vi mer resurser till den svenska poliskåren. Nationaldemokraterna kräver en bättre skola med fler resurser och bättre lärare. Läraryrket måste komma med mer status och respekt. Samt befogenheter att hantera stökiga elever. Då syftar jag särskilt på invandrare elever. Den svenska skolan ska lära ut det svenska språket, svensk kultur och historia och svenska värderingar. Skolan ska dessutom aktivt motverka den gettokultur som kommit hit med massinvandringen och den amerikanska tv-baserade skräpkulturen. Vi kräver bättre omsorg och sjukvård, samt mer stöd till brottsoffer. Svenska skattepengar ska i första hand gå till svenska behov, till våra sjuka, gamla och handikappade. Vi vill även motverka överstatliga projekt som EU. Vi vill ha en social radikal politik för att motverka storföretagens exploatering av svenska arbetare. Vi kräver ett stopp på hänsynslösa företagsflyttar och lönedumpningar. Vi kräver en riktig nationell demokrati baserad på ansvar och kompetens framför grundlösa rättigheter. Vi vill stycka upp mediamonopolet som idag domineras av en till två svenskfientliga mediekoncerner skapade av kosmopoliter. De statliga medierna ska tvingas rapportera, åtminstone någorlunda objektivt- om vad som sker i politiken, landet och i världen- samt föra fram information om vad som är skadligt för vårt folk- som idag döljs av det styrande, som kulturen. Vi kräver yttrandefrihet och en verkligt öppen debatt- där även kritiker av den styrande regimen får göra sig hörda. Där man kan tala om känsliga frågor- som etnicitet, månkultur feminist och även om brister i dagens så kallade demokrati. Vi behöver inget kvinnoparti, invandrarparti eller något annat kalanka liknande parti som bara verkar för att splittra i samhället. Vi behöver ett parti som sätter Sverige och svenskarna i första rummet. Som arbetar för nationell solidaritet och gemenskap. Sverige behöver nationaldemokraterna. Vi kräver ett svenskt Sverige i ett Europa av fria nationer. Det var det tal som var tänkt att jag skulle hålla på plats i Södertälje. Ja, nu har vår tid nästan tagit slut. Och vill ni ta kontakt med oss så kan ni skriva till Nationaldemokraterna box 42021. 126 12 Stockholm Du går bra att ringa också på vår telefon 08 745 08 13 Du kan också besöka oss på www.nd.se eller vårt ungdomsförbund www.ndu.nu Bidrag tas tacksamt emot och nu vet jag att vi är nytta för pengarna. Använd postgivornummer 205618-2. Glöm inte att du kan lyssna på tidigare sändningar av ND Radio, Motståndets röst genom internet på NDs hemsida. Och att du kan lyssna live på oss genom internet på www.cityradio.nu. Med de orden säger jag tack för idag. Kommer ihåg att lyssna på ND motståndets röst nästa söndag 17.30 till 18.30. Till nästa gång kamrater, sköt om er och lev väl.